És dimecres 1 de juliol i a l'informatiu de la Ràdio Palafrugell us expliquem que viurem la cantada de veneres de Calella de Palafrugell a través d'aquesta emissora gràcies a la col·laboració d'una vintena d'artistes de tot Catalunya que participaran en una iniciativa que podreu veure dissabte 4 de juliol pel canal de YouTube i també podeu escoltar a través d'aquesta sintonia. En el ple celebrat ahir a l'Ajuntament de Palafrugell vam conèixer que hi hauria canvi de regidor al Museu del Sur de Palafrugell. Josep Salvatella és relegat després d'un malentès i Marc Eres n'assumeix la regidoria. Us explicarem també que arriba la segona edició de l'Arbre al Tap i del Tap a la Taula una proposta del Consorci de les Gavarres que ens explicarà la l'Anabel Marín, coordinadora d'aquesta activitat. La informació comarcal avui ens portarà fins a Sant Feliu de Guíxols i és que hem conegut aquest matí la detenció de l'home que va atacar amb Sosa Càustica una nena i una dona a dilluns a Sant Feliu de Guíxols. En aquest informatiu també escoltarem unes paraules d'Enric Frigola, president de la Fundació Ernest Murató, que valora com innovador aquest estudi que s'està fent al voltant de la l'Avanera per conèixer quan aquesta va arribar al nostre país. I per últim escoltarem a David Puertes, cap de la policia local de Palafrugell, que explica com actuaran davant les conductes incíviques a les platges. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 1 de juliol. Comencem aquest primer dia del mes de juliol portant-vos doncs, una bona notícia, és que en aquest cas no volíem deixar passar aquest proper dissabte 4 de juliol, en el que s'hagués hagut de celebrar la tradicional cantada de veneres de Calella de Palafrugell, però que ara fa un mes coneixíem que s'havia de cancel·lar per la Covid-19, però des d'aquesta emissora hem organitzat una nit de veneres que podreu seguir tant de la forma tradicional pel 107.8 de la FM com també pel canal de YouTube de Ràdio Palafrugell i les nostres xarxes socials. Una vintena de grups, de veneres i d'artistes de tot Catalunya s'han sumat a la iniciativa per fer sonar el ritme de veneres aquest proper 4 de juliol, coincidint amb la data en què s'hagués desenvolupat la 54a edició de la cantada. Cada formació o artista interpretarà la venera que ha escollit per aquesta ocasió i, a més, com ha comiat diverses formacions participants, interpretaran conjuntament el meu avi com marca la tradició. Aquesta nit de veneres començarà amb la participació del grup palafrugellenc Peix Fregit, que interpretarà pels camins que té la mar, i el tancament serà a càrrec de Neusmar amb la remandadora. A la nit d'Avaneres de Ràdio Palafrugell també es comptarà amb les actuacions dels grups palafrugellencs Port Bo, Els Cremats, Indira Ferrer Morató i L'Empordanet, i també altres formacions gironines que s'han sumat a la iniciativa seran els palamosins Grup Norai, la família Balil de Begur, que estan afincats a Austràlia, les Gironines de les Enxobetes, els Pescadors de l'Escala i la Garrotxina Clara Bonfill. També la resta de comarques catalanes estaran representades en grups com Port Vell de Barcelona, Barca de Mitjana de Premió de Mar, el Sabadellenc Pele MacLeod, els Balandra de Reus, el Grup Boira de Lleida, Frans Cospinera i Maria Poiatós de la Garriga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 comptarà amb una àmplia representació de grups de cants de taverna i de veneres. Així, s'oferirà un ampli ventall d'interpretacions i propostes vinculades al conegut com a ritme del 2x4. Aquesta iniciativa de Ràdio Palafrugell, com us dèiem, es podrà seguir aquest dissabte 4 de juliol a partir de les 10 de la nit pel canal de YouTube d'aquesta emissora, també per el 107.8 de l'FM i posteriorment per les nostres xarxes socials i per Ràdio Palafrugell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 De... tindreu aquesta nit de veneres de Ràdio Palafrugell a partir de les 10 de la nit, com dèiem i amb aquesta vintena de grups participants Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, en aquest cas parlant d'un dels temes que es va tocar ahir a la sessió plenària corresponent al mes de juny, que us vam oferir en directe per aquesta emissora com és habitual, i en aquest cas avui us portarem un únic tema en el que es posava la mirada en el canvi de regidoria que ha sofert el Museu del Suro. Ja es va anunciar en el ple del mes de maig que Josep Salvatella, després d'un mal entès o d'una errada, podríem dir, doncs, deixava aquest càrrec i així ho explicava Josep Pepí Ferrer, alcalde de Palafrugell, que també doncs, donava aquesta nova assignació a Marc Eres, que fins ara era regidor de Medi Ambient, de Ràdio Palafrugell i de TIC. En el ple del mes passat, el senyor Sobatella va explicar els motius per al qual eh, des del seu grup i en el debat en el ple, en l'equip de govern Uh, presentava uns canvis de, de regidoria. No? Aquests canvis de regidoria, després d'un debat amb tots els membres de l'equip del govern, han sigut uh, ja doncs, assignats per mi uh, eh? I, i hi ha hagut aquest, aquest, aquesta modificació uh, d'acord, diríem, tots els membres de, de govern, aquestes modificacions, a grosso modo. Ara els hi passaré el, el, com queda tota, la, tota la, de, tot el, el nou cartí PAS, i el senyor Salvatella quedarà com a regidor de Cooperació, d'Atenció Ciutadana, de gent gran activa, de l'Arxiu Municipal i el Jornal IPEP. El senyor Lluís Ros quedarà com a regidor del Núcle de Llafranc. I el senyor Marqueres quedarà com a regidor de Medi Ambient, Museu del Suro, Ràdio Palafrugell, TIC i GIS. que Aquest el GIS no, no estava i llavors li hem, li hem incorporat. I aquestes són les modificacions que jo he signat i que eh, els hi passo en, perquè vostès també els tinguin prescrit i, i que properament es publicaran en, el, en la web i hi haurà la modificació a la web, web municipal. Doncs els motius que va portar a Josep Salvatella a renunciar a aquest càrrec del Museu del Suro i, i que ha portat l'equip de govern a fer aquesta redistribució de funcions, doncs, eh, recordem que va ser un correu en el que doncs, Josep Salvatella deixava malament dir, alguns dels membres del, del patronat i aquest correu va arribar per error a les bústies de, de, de membres del patronat i se'n van fer ressò i d'aquí doncs aquest malentès que ha provocat aquest canvi a l'equip de govern, per tant Josep Salvatella, doncs, com heu pogut escoltar deixa la regidoria del Museu del Sur, que passa a les mans de Marqueres i també deixa de ser regidor de Llefranc, en aquest cas passa a ser doncs per a Lluís Arroz, que fins ara s'ocupava únicament d'obra pública. I més informacions relacionades amb el nostre municipi abans de la informació comarcal destacada de les darreres hores i en aquest cas ens portarà a parlar d'una iniciativa que es fa per segona edició Aquí a Palafrugell, però també a casa de la selva. Per parlar d'aquesta iniciativa que han tirat endavant només des del consorci de les Gavarres, nosaltres a continuació ens posarem en contacte amb la Nabel Marin, que és la coordinadora d'aquesta activitat anomenada de l'arbre al tap i del tap a la taula. Bon dia, Nabel, i gràcies per estar amb nosaltres.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 Uh, pel tema de l'esmorzar i els vins uh -huh. però, però ha quedat més o menys bueno, ha quedat exactament igual Al final estem parlant doncs, de que aquesta activitat uh, vol fer una passa més enllà d'algunes activitats tradicionals com el que es feia aquí a, a Palafrugell, en concret a Llufriu que era això, no? la pela de l'arbre de, uh -huh. de, de, de l'Alzina, no sé si a Caçà també es feia alguna cosa similar però vosaltres des del Consorci de les Gavarres uh, doncs, també heu volgut fer aquesta passa endavant no? uh, doncs uh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 doncs ja ho sabeu, molt fàcil apuntar-vos a aquesta activitat doncs, que, que al final doncs, és aquesta fusió una miqueta entre que és l'activitat la, més tradicional de la pela de, de l'arbre i després doncs, també doncs, aquesta gaudir miqueta dels millors vins de, de la DEO d'Empordà. De, Moltes gràcies, a Anabel Marín, i esperem doncs, que aquesta activitat marcada per la Covid-19 doncs, també sigui un èxit com va, ser, com va ser la primera. Ens retrobem aviat. Merci. D'acord, vale, perfecte, gràcies, adeu. I moment, ara sí, per a la informació comarcal que ens portarà a l'Equador d'aquest informatiu d'avui dimecres, 1 de juliol, i en aquest cas parlarem d'una notícia que ha tingut lloc a Sant Feliu de Guíxols i de la, i de la que segur n'heu sentit a parlar. Es tracta d'aquest doncs, home que va atacar amb Sosa Càustica una nena i també la seva exparella a Sant Feliu de Guíxols. Finalment, els Mossos d'Esquadra han informat aquest temàtic, han detingut aquest home, eh, que va ruixar amb sosa càustica una dona i una nena de 5 anys ahir a la població ganxona, la població catalana l'ha detingut a la mateixa ciutat de Sant Feliu de Guixols i l'ha traslladat a disposició judicial. Recordem que els fets van passar dilluns, quan aquest home va ruixar a la dona i a la seva filla Sosa Càustica al carrer València de la ciutat Baix Empordanesa i posteriorment va fugir. La dona es troba en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron amb cremades a la cara i podria fins i tot perdre un ull mentre que la nena té ferides lleus. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han explicat que hi ha un historial de denúncies creuades entre l'agressor, la dona i l'actual marit d'aquesta. Entre aquestes denúncies n'hi ha una del mes de maig que de la dona contra el detingut que el jutjar va desestimar. Els serveis socials municipals, en canvi, no tenien constància que hi hagués un cas de violència masclista. L'alcalde de la ciutat, Carles Motes, ha agraït, via xarxes socials, l'actuació policial. Referent a aquesta detenció i aquest fet, ahir, a Sant Feliu de Guíxols, van rebutjar l'agressió masclista en què aquesta dona i la seva filla doncs, van patir aquest dilluns aquest atac per part del seu exmarit, l'alcalde Carles Motes i la regidora de Serveis Socials i Igualtat, Laura Serrano, van posar veu al sentit de la ciutat després d'un nou cas de mesclisme en una família sobre la que no constaven, com deiem, denúncies ni es tenia constància d'altres episodis d'agressions. Dezenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament en un acte convocat després del ple extraordinari per altres qüestions, però en el que s'ha llegit un manifest de condemna. El crim ha suscitat l'atenció mediètica de diversos mitjans estatals, nacionals i comarcals i s'han sentit crits de ràbia contra una xacra que només a Sant Feliu de Guíxols, el 2019, va portar una setantena de denúncies. L'alcalde de la ciutat també ha va recordar en aquesta manifestació les dones que pateixen la violència masclista en silenci i els va demanar que denunciïn els seus agressors i assegurant que les administracions estaran al seu costat. Finalment, doncs, avui aquest matí hem conegut que aquest home ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra que ja l'han traslladat a disposició judicial. Tornem cap al nostre municipi per recordar una informació que us donàvem ahir, en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, en el qual doncs, parlàvem d'aquest estudi que ha impulsat la Fundació Ernest Morató per estudiar les aveneres i com va ser l'arribada d'aquest d'aquestes al nostre país. Segons els estudis, fins ara doncs, aquesta arribada s'havia produït a finals del segle XIX, ho posaven doncs, cap al 1881, però en aquesta investigació prèvia que han iniciat els musicòlegs i professors de l'SMUC, Anna Costal, Joaquim Rebeseda i Joan Gai, doncs, desmunten aquesta creença i apunten a que les avaneres haurien arribat a Catalunya a mitjans del segle XIX. En aquest sentit, ens hem posat en contacte amb Enric Cafrigó, president de la Fundació Ernest Murató, que explica que aquest és un projecte innovador perquè fins al moment no se n'ha fet cap dissimilar. Jo vaig estar divendres aquí perquè vam signar un contracte per fer una investigació bastant sèria. Eh, és una investigació que no s'havia fet mai sobre l'arribada la, de la vanyada de Catalunya es munta totes les creences que hi havien fins ara. Doncs eh, aquest eh, estudi està previst que s'allargui durant un any i mig, i durant aquest temps... Els autors es dedicaran al buidatge dels principals arxius i biblioteques de Catalunya. En aquest sentit, esperen que les partitures de l'època puguin donar resposta a algun dels interrogants plantejats, com per exemple, en quin moment i de quina manera els principals compositors catalans, com Josep Anselm, Clavé, Nicolau, Guanyavents, Jaume Viscardi o Pep Ventura, entre molts altres, van començar a explorar aquesta música cubana. Un cop acabi aquest estudi, que situa l'arribada de les Avaneres a Catalunya, com dèiem, a mitjans del segle XIX, està previst la publicació d'un llibre i també hi ha sobre la taula la possible producció d'un disc. El projecte de recerca doncs, també compta amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell i la presentació oficial es farà el proper 24 de setembre a la Biblioteca de Palafrugell. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu d'avui, 1 de juliol, i ho farem... Doncs oferim-vos un fragment de la conversa que hem mantingut aquest matí amb David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell. En aquest cas, en aquest fragment que us oferirem en aquest espai, ens comenta les conductes incíviques que ja s'han trobat en aquests primers dies, en aquestes primeres setmanes, a les platges de Palafrugell a causa d'aquestes restriccions d'aforament. Entre d'elles doncs, hi ha el fet de col·locar la tovallola i marxar durant unes quantes hores per tenir així el lloc Assegura. David Puertas ens explica com combatran aquestes conductes incíviques i també com està el tema de l'accés a la platja del golfet. Davant de les conductes incíviques, que, que comentaves abans, que n'hi ha algunes, malauradament, eh, a les xarxes socials eh, doncs, una de les que han sortit molt doncs, és el tema de eh, jo eh, arribo a les, eh, no sé, a les 8 de, de la, de, del matí a la platja, planto la tovallola i el parasol,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 Que és, és complicant. No? Mira, això ens, ens lliga que el que hem parlat al principi de conversa no, amb el que és l'autoresponsabilitat no? i l'autocontrol no? de la gent. Tots hem de ser conscients de que les platges que tenim aquí al nostre municipi són les que són, són platges que, que no són quilomètriques, que són petites, són una forma molt limitat i que per tant de, hem de col·laborar a que pugui passar el màxim número de persones de manera ordenada durant tota liga. No? Evidentment val? això passa doncs, a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 a, a la mediació, a, a la formació, a explicar a la gent quines són la, les obligacions de tothom i, i si leiem que això no funciona, que moltes vegades hi si ha un grup de persones que això no funcionava, donc volen d'entrar d'altra banda, no? que, sí, sí. Que, que per ser molt vegades també, també trem. No? Però com molt bé es dir,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 que s'ha de fer per part de, per part de la platja, perquè moltes vegades, a la platja, no? perquè moltes vegades, uh, quan surt per xarxa social, surt a vespre, surt a la nit i ja és difícil de poder actuar. Nosaltres el que volem és que, de veritat, eh, estem al servei de tota la ciutadania i qualsevol persona que detecti, que vegi, qualsevol cosa que pensi que no bé, que truqui i que intentarem fer una mediació positiva per tal d'intentar eh, incidir en que l'ús de la platja sigui d'una manera cívica, que sigui controlada i que sobretot hi, sobretot hi hagi una rotació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 a diferència del que és fer ocupació pròpiament dita d'un tros de platja que això és que ens comporta en aquest problema uh -huh. Aquesta doncs, ocupació o poder una miqueta doncs, incívica de, de, de la platja és un dels problemes que s'ha detectat aquest bueno, és més aviat un tema d'egoisme doncs, però n'hi ha un altre que comporta un risc per a les pròpies persones és un problema que ja es va detectar eh, fa dues setmanes en anterior cap de setmana abans de Sant Joan i era doncs el fet donc que molta gent eh, se saltava la prohibició d'accedir a la platja del golffet que recordem està tancat el seu accés per les obres eh, Això ha estat un, un continu en el primer cap de setmana donc això com deien previ a, a Sant Joan eh, vau informar de que fins i tot fins a un centenar va haver d'evacuar de, de, o d'evacur o no, de, de fer fora no? Però al final sí, desallotjar sí, sí. perquè està prohibit el seu accés i eh,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 doncs eh, la persona que està allà doncs, pot patir un, una, un accident mortal, vull dir, per tant, nosaltres des de l'Ajuntament, per no, part de serveis, s'ha senyalitzat tot, s'ha validitzat, està encaixat a terra per intentar que no ho moguin, nosaltres hem posat cinta policial i està clarament explicat i de que no es pot despassar la línia, no?, Eh, clar, quan, quan hi ha gent que t'entra i, eh, i que està allà, nosaltres cada dia hem estat treient gent, cada dia. Eh, perquè faig una idea, entre Sant Joan i el diumenge, que hem tret més de 500 persones. Clar, i, i denunciades? Hem denunciat molt poques, però sí que s'han denunciat gent, eh? vull dir, en comparació amb el que hem tret una vintena de persones. Gent, sí. sobretot, que, que, bueno, que vinen diverses vegades. Però, però, però el tema està en què hem de ser conscients en primer lloc de la perillositat que això comporta per nosaltres mateixos i per pels nens que estan allà que anem nosaltres amb els seus fills, sempre pensem que no passarà res però les notícies van a veure per exemple la setmana passada, pot ser que ha i altres llocs, vull dir, moltes vegades la natura no es pot, no es pot controlar no? uh -huh. I, i ningú sap què és el que hi ha, o quan pot passar una desgràcia tot i que pensem que no passa res i que tot està bé i que n'hi ha cap problema això un primer lloc, no? la irresponsabilitat personal de, de la gent que accedeix i que ho fa no? i per un altre costat que cada vegada que nosaltres hem de enviar gent allà i que hem de fer, bé, bueno, doncs, pues, fer això, no?, treure'ls allà i estar una hora i mitja, doncs pues, baixar, esperant que marxin, identificant algú i després tornarem fer coses, són recursos que no en tenim per poder fer altres coses que són necessàries, no? I, i bé, bueno, realment és una cosa que, que com a societat ens, ens hem de plantejar, no? És a dir, quan tenim una zona que està clarament marcada, delimitada i explicitada, si sisplau, si us plau, facin cas, no?, mm -hmm. perquè al final, eh, no sé, vull dir, podem estar allà baix i podem tenir un accident greu i trigar més temps, perquè des de pujar des que ho fet fins a dalt, eh, ja tu, més o menys, tothom, tothom ha anat, ja sabem el que hi ha, el temps mm -hmm. que es triga, no?, i tenir un, un, un, no sé, un, un reteniment per violència de gènere o violència domèstica, o una persona que tinc una aturada cardíaca que es passa molt i que no som els serveis que estem més a prop sempre, no?, doncs llavors intentem, i, intentar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 perquè la gent és on hi compte i no vagi fins allà i intentem-nos mantenir-ho ner fins que ho arrelin que de fet esta en cues i no han començat a començar en els tropes dies però a mica femm aquesta petita reflexió doncs sí volíem tractar aquest tema per aquest fet que acabavam conèixers fa uns quants dies i per tant donc sabíem que encara hi continuaven aquest problema d'aquesta irresponsabilitat de la gent i ho volíem remarcar i amb aquest fet amb aquestes dades de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 Que tinguis bon dia. Adéu. Una conversa aquesta que hem mantingut amb David Puertas, que podreu tornar a escoltar íntegrament en aquesta sintonia, demà al matí, amb Rafel Corpí, i nosaltres doncs, destacarem allò més rellevant d'aquestes paraules. A la nostra pàgina web també trobareu l'entrada corresponent. Doncs amb aquesta darrera informació que ens ha portat David Puertas hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimecres, 1 de juliol. Nosaltres, per acomiadar-nos, doncs us recordem que a partir d'ara tota la informació passa per radiopalafrugell.cat, també per les nostres xarxes socials, ens trobareu a Facebook, Twitter...